В останній групі провідником була журналістка з Києва Оксана Примак. Про дітей з Тарара вона пише в пресі і говорить на телебаченні та по радіо Діти й батьки розміщуються в таборі у місцевості Тарара Приблизно за 25 кілометрів від Гамани Колись тут були дачі багатих людей Після революції Фіделя Кастро цей табір розширено Добудовано шпиталі і інші громадські будинки такі як клуб культури, спортивні майданчики, і тут були табори для дітей-піонерів. Тепер частина цих приміщень призначена для української молоді, а частина – для туристів. Оздоровленці зазвичай перебувають тут 45 днів або довше, залежно від потреби. Тепер приїжджають на лікування юнаки і дівчата не тільки потерпілі від радіації, а й просто хворі, які в Україні не мають можливості лікуватись. Наприклад, одній дитині пересаджено нирку її матері, але, на жаль, за якийсь час організм відкинув цей орган. Тепер цю дитину поставлено позачергово на нове пересадження нирки, хоча черга кубинців понад три тисячі. Один з пацієнтів записався до Гаванського університету і студіює англійську і іспанську мови. Проводить операції і лікування інших захворювань в таких відділах гематоонкології, лікування злоякісних хвороб лімфатичних залоз, шкірних хвороб, швидкої допомоги, стоматології і відділ для тих, що вже одужують, малі стаціонари для пацієнтів з діабетом, астмою, алергіями. В окремих випадках пацієнтів лікують у великих шпиталях у Гавані. І діти, і батьки не можуть не нахвалити кубинців за цю допомогу, бо це для них справжній спокійний відпочинок, коли вони далеко від нестабільної ситуації в Україні. Вони швидко проживаються і, від'їжджаючи, їм тяжко розлучатись. Сьогодні в Тарара перебуває 230 пацієнтів і 100 їхніх батьків. Батьки займають різні посади в шкільництві і внутрішньому самоврядуванні табору в Тарара, куди кубинці не втручаються. Всі посади на громадських засадах, тобто без оплати, існують всі класи середньої школи. Директором є Сергій Білозеро з Вінниці. Навчаються вони за підручниками, виданими уже після проголошення незалежності України. Наприклад, «Абетка з історії України» Леоніда Полтави, передрукована в Києві 1993 року з еміграційного видання. Починається малюнком і віршем «Архангел». В оповіданнях з історії України Пробному підручнику до початкового курсу з історії України для п'ятого класу. Вже пишеться про Українську Народну Республіку, Симона Петлюру, Голодомор, Упа і Тараса Чупринку, про Василя Стуса, Чорнобильську катастрофу і аж по сьогоднішній день. Мають перевидану зошитами історію українського війська. І новий нарис Раїси Іванченко «Україна від Києва до Крабчука». Читанки з кольоровими ілюстраціями також щойно видані. Наприклад, читанка для четвертого класу це четверте видання 1995 року. Ми відвідали три перші класи: в першому 15 дітей, в другому 6, в третьому 15. Директор школи сказав, що діти люблять ходити до школи і навіть просять збільшити кількість навчальних годин. Малята, декламували вірші Шевченка, березень. Це місяць нашого поета. Чинний завідувач табору Юрій Орлов сказав, що харчування задовільне, голодні отримують добавку, хоч для молодих хотілося б кращого. Про маленьку Україну мало хто знав у діаспорі. Щоправда, були рідкісні індивідуальні візити і пожертви. З нагоди шостої річниці сюди запланувала візит Державна делегація України на чолі з Дмитром Табачником, головою президентської команди, і міністром охорони здоров'я. З Канади товариство об'єднаних українців Канади приїздили з ліками і іншою допомогою. У Тарара є 40 постійних кубинських перекладачів на 24 години в кожному медичному пункті. Всі вони російськомовні, тож спілкування відбувається офіційною мовою. Вони також влаштували центр розваг для дітей з іграшками і бібліотекою. Ясна річ, з книжками російською мовою та тематикою, яка відзеркалює комуністичну ідеологію. Але що трохи дивно, українцям з-за кордону видають українське благодарственне письмо Міністерства здравоохранення України. Посольство розміщене в одному з просторих будинків колишнього польського посольства, що продало його Україні, бо Польщі сьогодні не потрібні аж два великі будинки – Дім поставлений в престижній дипломатичній околиці. Куба – єдина держава, що запропонувала і продовжує надавати конкретну допомогу жертвам Чорнобильської катастрофи. Хоч сама має великі економічні труднощі. Вважається, що першим поштовхом до цього стали дружні стосунки з Україною ще з часів СРСР. Україна рафінувала жовтий цукор з кубинської тростини. Постачала сільськогосподарську машинерію, літаки та інше. Це змушує ставити інше питання. Чому економічно значно бідніша Куба може давати таку велику допомогу набагато багатчі ресурсами і населенням України, А Україна не спроможна опікуватися своїми власними дітьми? Чи не добру пораду Україні дала японська делегація, кажучи, після програної війни ми нічого не мали, ніхто нам не допомагав, але ми закотили рукави і взялися до відбудови, не чекаючи на манну з неба. Торонто, 1996 рік. Кінець озвученої книги. Запис здійснений в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Таїсія Дружинович. Звукорежисер Лідія Антоненко. Київ, 2009 рік.